وعنمار ابن با رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن يلجى النار صل قبل تلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعسر رواه مسلم رحمه الله فعنبي موسى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى البردين من صلل بردل دخل الجنه متفقون علي از مایید متمنو حاضرینو مشرباناونو الاله العالمین دی مغوتا شتا دکم دین صحیح سمای او په دې د عمل کو د توفیق را لسیږي ماستا شود روان دی د کتاب شیشا او یو احادیث د نبی کریم علیه السلام د احادیث نو د لفزی ترجمہ دا دا اللہ وی بیشک کا کامیاب دی مومنان چچا کی ایمان دے ندا ایمان والا کامیاب دی ابیا وی کامیاب مومنان د دی صفات و خاون دی دی مان د صفات نه پښې دويم صفات ذکر کئ شفاه کل مسکی خوشو حضور کئ یعنی موزم کئ او مسکی د مست متوجی او د مزن بغیر پخوال وسو طاقت نور خیالات وسوسې پزړک نراوړي ایمان نفس زما عزت مندو اهم فریضه په ایمان او اسلام والا او باندې د دا او که د چا سمشي ند زندگی بس سمشي ا مز بسمیږي په دې چې زمونږ او دصه او مز د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د سنت طریقې مطابق شي دیو جنا او داس کی محنت سره وکي زکدا او داس د مزد د فاره حدیثه پاک قراولی چابیه او فنجی دا د چابې چ صحیح وی دیو جن هر مسلمان دم او کا دم اور دس طریقہ د خپل په کار دي اپاږي کې دې هیڅ او شه پری نه دي کفرایز او کو سنن دي ک مستحبات دی سمره چې جان سننو مستحبات فاتشول دم را کمزور شوا نو طالب په کولا چا مس کے سم شو ند د ټول ژوند په مزمالي زماي زت مندو مهنت پکار دے دیو جنہ پا اعمال او عبادتو کی فورج د قیامت اولنئی تپو شو پښتنه با الله د مزبارک کوي و عبادتوں په لږه ته خوشبشيد او مزبارک وي ده د کوم سامي ور پسې بنوره مسالم شبشي او کوم مشکې نو نقصان وین نور نوښانات وم مخه تراشي ازمون مهربان رب دې وې کده چا په فرایضو کے کمی وي نو رب کریم وو فرمایي که د ذونانو نوافل او توغوري د فرز او و او کمه واپس اونانو او پنوافل پر پولیسه مو تاسو ته د نفل ضرورت ده ځکه په دې نوافل د انسان مرتبه او درجه د الله په دربار کی اوچتي او کفازو کې سلیم ګړتي او 카메라 غلې بدی تو توې دا مکملات د فرض دي یعني فرز د قیامت د فرض کمه با الله فق الرحم او کرم دا پدې نوافلو او سنن باندې الله پوره کوي ا بیا د بازي منذور ډیر تاکید راغله و غا تاکید دا مقصد دغه دی چې یو د سړی نور دی نه کوي منځو نه پینځو وړه په موږ فرض دی الایاز بالله دا څو خوخ نه کوي چې د فرذیت نه انکار وکړي زکر کوو چې د فرذیت نه انکار کیا خو په اتفاق باندې مسلمان نه دی دغه مرزه دا ماشەڵم خطر نه کړا پیا وسړه قصدا عمدن سوز لري شرعي لښته او مسريزي نوم د بازي او لمائو په نیژ باندې د اسلام د دایره نشکی بار کیږي دا په دې ايم ما کرامو کې چې هغه ته ائمه المسلمین وای د امام احمد رحم الله کول له اد نور و ليل امامانو چیو نارینا زنانا که قصدن عمدن یو فرز مستریزی نو دے ده اسلام ده دائره نسکیگی بارکیگی ادا ده د ده موجوده و علماء ده حرمین و شریفین و ده این مذهب و مسلکم داده چیسوک مز نکا یسی بیسا اوزر بردانې شریعت کے دارے بیمارے پا ولاڑا نشکو لے پناستاو کا کپناستا نی پا پروتاو کا او دس در لس درس ندے بیمارے نو پتہممو کا تردی چو علماء ادام لکنی کے چاہتا نو بمیلاوی گی انخارشتا لکہ دشیشو او دوسپن پا کمرہ کے سوکچا بن کرے یا پا جہاز کی سوگدیو بم نشتنو پا جہاز کی بطے امم پسوئے نو دیبا موسکئی او دا اممو خپل تفسیل دی چې دیب دغا وقتی ممسکئی دیو وقتی دیبا موسکئی زنانا پارم گورا سوزر نشتا پیو سڑے وی زمان جامی نشتنو شریعت کی پا بربندب مزرہ گلے اے جامی نشتن بېلکل بربنده د شریعت حکمدارې چې په بربنده مزوکا اذم فقها او دین دمره كله دېر دې وای په ناس ته چې په بربنده مزکا یې نه سره به او مخامس کی علاسون وكيد او روكون دې لګې اشاره کوي سجدي د علاوه نه لګړې اشاره کوي ند د داو پدی ناستاو پلاس کی خودو پھٹشی ادام فقہاو تفسیر کرے جامعی در سرے و جوڑا دی و ٹھولی پلی تھی دی جامعی در سرے پلی تھی دی او بلکل پلی تھی دی تولے نائی کی مولماؤلی کلی وی کچھا سرے سرے پا بربند دغور یو رکو خود یو کیس مفوره د جامو پلیتی ليتي لغې کا او د قیام په زیناست را ل د رکو په دې اشاره را ل او د سجده په دې اشاره نه هداغه یو یو مز دې پسې کیږي او ځخودم را وګی خاص کړه زمون په دې عمل کې د الله نعمت ته مثال په تور جامې په ها بست آزر در او پنیر کی دیوئید دیو تو جیتو سو اموز خلاسیں جامعی برئی بسی اوچی شریف بئی نگور اوزر علا بیا سڑے پپروت اب نشک ہو لے ایتا سر کو اشاری بیمار دم رہنے چی او سو کے ناستیب نشک سو جمو فقہاو لیکن اخفیو لقبلیلکا یا امخو لقبلیلکا لکا مییت چی سنگا مون پا قبر کی کی اده دیو د مجنيت وته د روپود فار د لخت هر چيته او د سجدي د فار د لبدير سر که کده سر په اشاره مشو کوله نو بس د اوس معذور هدي نو عذر د مجذ پريخدو دانشتا بلا عذر مسي سوقريزي دماته او سويچ باځه اي مه کرام دا کفر فتوا له ګول ډېر ضمان شه هودا اي مچ چاته په مسله کې کفر وای دا ډېر نازک خبره امام احمد رحم الله لوی امام دې امام اهل سنت والجماعت ورته وي وګوره دوی حکم مند دار ابو علما او موجوده فتوا مند دا کله کتا سنا شي ته دل مونږه نصيحت مور وو مز نه دباز خلکو عادت ده زرانا پاپ تو او د خوخي وځي کفه شيږي کی ګل نیک بایزړې کوجراو پټيو دکان او دوی یې وی کارو نو کله کیارې کفه شي موزو په کفه نشو نکایي نراغ در عالم حرم کې چې تاسو ګوجرما مور به مج نو کوړو زه ته عمر او کم کړه دغه حرم اغه مدرس ورته جستان مور بلاوز رمج نو کولو اغه تداوین او بري کين او ته اگر چې باز نور او ايماو په ديکي احتياط نکار غسه او مساله سره مسلحه ترپا کړه او بیا بुद्ध معزت مندوب جماعت هلي د نارينه او بुद्ध د جنس سره ده نو کوشش د جمع کوي کته سره جماعت نشته تو پکور کی پلار او بچے دی پلار دی مختی چی آدھے بچے مختی کی دوار دی جمعوں کی پٹی کم چی تی پٹی کی گوٹ کے او بلکے ندر سر کی کنی بل پٹی والا رو گوڑا خبی غم بانگوائے ادھے جمس کب آسیم کہتے جمع کور د عرب دسر دزان مصفی جنینا کپلار روانی زان کسی قبل زنان اود او یو مصف با جماعتا کئی نو دا یو سنت موکدد جمع سرموس پول تر دی جی بعض علماء دو جوڈ تر افتلاڈ دی نو جمع کوای کیا سلیوی سبنیشتا کور کی زان پسی دنانا ادرا خامحا پا یو کور کی بچے بجی ځان پسی هغه بچے ادرا و دا عادت دل لري لرکی چې زمو خلق بس بازی منجونا او خاص تر دس سبا دماغ ستن موس یا امام نی مخ کی اے پکور کے اوٹو نو دا عادت دیر لئے نقصان دے مزدی مقود منافق و خوی بانیم سشری محسوس بلا عوضر پکور کی منزون اکول تا خوی دا منافقان دے نو با جماعت مزدی مائزت من دو پکار دے دو مارا ابن رویبا رضی اللہ عنہون روایت تے شان لوگو صحاب اسلام او دا صحابي و خير کی کوفه کې دی راو دا صحابه د دې په بنیاد په دنیا کې خوار شوې دا الله شان له ووره چې چارته صحابره دې یلته اسلام رسول دې او چې دې شیم یا د اسلام په کونه موږ خلکو ورستي نور داسې جنګ غټه تور او فتوحات بیا چاندې کړي ډکه وو زهور له چې صحابه کرام رضوان الله تعالی عنهم اجمعین رضی اللہ دیر صحابہ کوفی تلاڑو او کوفہ او دور کې د علم مرکز دیوځنه امام ابو حنیفہ رحم الله ان تبې خلق داد کوفی د جمع کې د پیدایش سره راغې پیداوار دی سور سوره صحابه کرام کوفی تلاڑو بلدان چیلی رضی اللہ عنہ خپل دوره خلافت کی کوفا دارو الخلافہ جوڑا کرے ہوا دیدریو خلافاؤ دابو دا بکر السزید دا عمر فاروق دا عثمان زمورین رضی اللہ عنہما دارو الخلافہ مدینہ منورا. اولی رضی اللہ عنہ دارو الخلافہ سے کوفا لدی صحابینا نه روایات منقول لی بے فرمائی جماد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلمن او ریدنی لن یل جن حدیث ختم کوم نبی عبتہ سطوروں کی جانمی قوحی تفوز بکوم امالہ بے اغب پختوں کے ترجمہ او رئے وہ امر دل بھائی مالہ بے پختوں کے غتبہ جمالہ پتن رئے صحابیو اے ابن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ و امام اوریدی دغه رسول الله صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے چی فرمایله هرگیز غور تدن نشي او تر چه دنور حتو نمخ کی مزو او دنور پريو تو نمخ کی مزو کو او دما زګر مزيادهي رواه مسلم دا حدیث امام مسلم رحمه اللہ ذکر کرے اب آئی چاست دا کوئی ہاں ہاں دی بانے گور دی پلو پل پیغمبر خبر توقع خدل او دا یادول بیو عظیم دعا دلان دی براشه نبیر اسلام فرمائی ازما رب ازما امتی تر او ساتی اے دڑا مو آئے تم رابخ کشے رابخ کشے دڑا مو آئے که موږ چې یو خدای بیماری بیماری د بغیر بل یا مشرات نيوه وګریبان تکلیف جوړه کوي د دې ما شوبار روټ ډېوایي د الله حبيب وې الله زما او امتي کناری نه د کزنانه ده پر او تازه او شاتي چې زما خبري اوري او دې ژګه کې زی ورته وي و د الله د حبيب موږ یې مان دې چې دعوي قبلي کې ندخل پیغمبر خبر تا وغنې ول جوړ کې زې ور کول دخل پیغمبر علیه السلام دعا ځان سره برګلی کول رواه راجز اور تا بو ور دن نشي اغثر چه زې دن ور نمخ کې او دن ور پرې راختو دن ور نمخ کې او پرې وتو نمخ کې منځنکې یانه سبا او مازیګا کور مولځه پنځو اړه دی خدا دی خاص کلی پر ذکر کولو سره نه له علم لیکلی وې سبا دا وقت ډیر خوب دی د خوب د پاره ادي وخت زورو اله مونږه علاوه د نفس او شیطان نو ساتي او الغبان غون نه کوو بری دی د بازار ساده مازه ربلست کې وکړه دا بانګ دی له کله چې تاسو اړ شوی و بلستنه کومبل نه پزاند سبق رویدا د ډېر خوب خوب ټګ اپدی نقبان را پاسه دل ډېر ګراتی ادمازي ګر وخت وخت د تجارت او د شغل دی اته واخ کله اخر رسوله او غسل ګرب جي امتحان وکړه دا ګذر لا شي زایدې کوم ازي ګر وخت وکړه رته په امتحان کې وا جوړی جوړ وروه که تاسو کم شئ مخکې کې دا کوم در له ولارده اذن تسعوده زورګونه روپین غټي اوه تل مو ازن وای الله اکبر حیا على الفلا حیا على الصلاه غوی خدا تواړه او خاطر ډېر د شغل دی د زکې دې دوه مون لونو زوای کو دا خوګه ګره انسان کای وجه دا الله یا راشی دا عادت جوړول کله ناکله پیغمبر علیہ السلام او صحابه سباد مجلو د پاتیشوی یو خلا په کې مو تاسو له دین مکملو ته څنګه مجلو د پاتیشوی یو زمو پیغمبر فاته نه وي نو بلدل نمونه او چه د وسنګ کای صحابه کرام په فرق ذو بغد پیغمبر علیہ السلام د مدینه منوره ژوند ټول په جهادونو کې تیر ده دیو جن زو مو د پیغمبر یو نم ده نبی الملائح د غټو غټو جنگونو لړاوي دواله پیغمبر په خوانو کتابونو کې د ذکر نبی اخر الزمان را روان دی و سیفه علی عاتقه سورہ ودو د پاسره په سفر کې نبی له اسلام سره صحابه کرام به د ټیګې موزه تم کې نه یې دا چې مکې نه ها ما مو ختم کړه دا چې مکې نه ته مېدار کېږي د صحابه کرام د شپې کې نبی کریم عليه السلام له درخواشې پېښو چې سړي کله د تاسو قافلې سارا کجې ملک سره لګو او مسافر ته د شپې د آخر دا خوب شوي ټ شپې زاپل دا ور په ډیر الله حبي وي چې س په شوه او د پاتې ر شو نوبللهله الله نووي چې ز به سوک وک دا خادمې خاص ا د الله ح وی چې زمون ته د شپې سوک کاوه چې سبار اوکې چې دا ژون کې موظ د الله د حبیب سور موزیلیلو یاو په داغه مشهور موذذینو کې بلال عربی الله تعالی رضه دغه کووب درځي په سب څخه لاسو درځي مته دغه وایم سب اذان سره هولې دې دې نه مګ بلال رضی الله نو څوکای کھولا او موږ چې ویتی موږ راشه څوکای وکاو امزبن کې اگورا دی سوکائی دیر لئے سواب دے کل اکا تبلیغ کیو آتا نو پا سوکائی جنگو کئی جنن بزو سوکائی کو دی مدارسو کم سوکائی کئی طالبات اجی حات خود دی سوکائی شیر دیکھا کم جاہدین کیو لودی جو دشمن برائی جو اٹول بمڑکی دی سوکائی دیر لئے جنو سواب دے قسم دے کئیوش پا سوکائی موکا بزدادا نڈیر آتا ہے پره مونته مشکا شریف کې یو حدیث تیر یو صحابي و فاتو د الله حبیبی جنازه ته را رضی الله عنه نبی عليه السلام په عزت ادب سره د کپړو مبارکونو لوري و تاسو په دایم مشته اول هغه دا اللہ حضیب بھی سوکشتنی چدا صحابی چرت پنیکائی لی دلی نور چاپنو رونی کونو لی دلی نیو کس راڑوان بشویز گواہی کوم دیا وشکا دا اللہ لارک سوکائی کرے تک رہ دا اللہ لارا تولو کلوی لارد دشمن کافر سر جہاد دکھ و دا دستید دا علم طالبان ان دا اللہ لارکی تاسو جی تبلیغ کیو جی دام دا اللہ لہ ہر نیک کار کچھے دے داد اللہ لارا اگر چھو ردے لاروں کے فرق وی لاروں کے وہ فرق ہاں ہاں درجاتوں کے فرق شتا لکا مثال پتو طالب پا مدرسہ کنے نوخو خریس کی پکے و لوری کی خلق گرمے کے ناستے جمی گرے خپکا کمبل کے ناستے کيو سره د الله لاره کې تبلیغ لوو ته خو ګرم جمعات کې داسې اخف مشوره وي جرن بس پخاو دا څنګه کنه او د الله لاره کې یو سره jihad لوو ته ناغه څاړنه ده پټي دوزه دښت او ګرماید هم د پټي دوزه دښت اننه د خوراک ستاپ ته تنظیم شتا بلکې کله پکې نهول کې پانه نو لاره ایمان سره وي فرق پښټه کنه ها يوه او الله جانا اقل وا لا ريدا شو لذا الله لا ريدي خلارو کسره لكوره ماشه ملوزي وزرشتك نه او باز ملوزی نو په الوتو او وزرو کې خو شريك دي خودي الوتو کسره د باز الوتو لو ګورا او د يو چر چر الوتو لو ګورا لذا تول ذا الله حلاري را صحابي وي او شپه سوکاي کړي وو په الله حبیب <متحدث> مغفش او د جنازي مزيکو ابي لا تو مبارک او کثار راغت او لحد له او رسول ا دخلي مبارک نه یو خبر را او پتا یتا ظفر خوې شوب گواهی نه کای خو زه گواهی کوم چې د جنت والو نه زه گواهی کوم چې تاسو له دا په کار وچ خلک ته جنگونو اے تبلیغ کیو ته ولایزه بسوکای جوکو ار باث یومن فی سبيل الله خیر من الدنيا و ما فیها د یوی رضش پیسو قید الله لا رکی د دی دنیا نو دی کی چی چی نسی دی بهتر دی و ام ما تا مرابتر جرا علیہ عمله الى یوم القیامه ک دوران کے مرګ را نو وسودی मुद्दा سو کین کې مرګ را, را در قیامت अवस्था ملنامن باندېږي در قیامت اوسې ستابلنه ونبديږي ځکه سيودا شکارکه کدا یو قص قد غفلتو کې او اسلامی سرحد نه ساتي نو کافر وراشي نه بجومات پاتې شي نو مدرسه پاتې شي نو په کورونو کې د زنانو حیا پاتې شي د یو د وجه نه پزرګونو لګونو جماعتونه باندې او د دی یو د وجنا او د شوکهانو د وجنا سمر فلکونو زنانو د حیا جوت دی رہی نځمای زکر د حرم بریال رضی الله انو شوکای کولا ا صحابو د حریس د دین بارکه هغه چې شوکای کې را شوکای دا ذات عبادت کرا شپه زم کوه اکثر صحابو د شوکای سره کېټه ادم مسلرا د مخ کول د ذل لکه خطرت دی طرف نه داو قبلہ دی په لدا هیڅ څوک هیڅ دی په لمخکا سو, سو تکاله یره دی طرف نه دا لکه دشمن دښمن یو طرفي ضد طرف نه دښمن ملکه نو دی یری دور کې طرف ته د قبلې په ځای ور خاطر لمخکا اب مزم کا وا ګور په مستی نو بلال رضی الله چې څوک هیڅ یی را شه د چې کومو سړې شو نو وی وی تک یاو دا غوډوخه کې جاوېره ورک خو خپل فائټ کې شادي کړ زال لراسي کې او مشرق طرف سه مخ کو چې سوار اوږي نو مؤذن خاص وقف پیغمبر ته اذان وایي و سضو شو کې رات دجی الله تر دې جنوار او د الله حبيب د ټول نو مخ کې را بيدار د ثواب مزدے نبی علیہ السلام نه قضا شو صحابته شام مانند تله دغاغزه نشلب او نور روحت دمکروه دم وقت لاړو د الله حبيب او حکم کو ازانمشو سنت مکل او پجم مزمو کو د مسالم مو تاسو لستو چانه د ثواب مستضا شو او دې د ځواله مخکره ګرځي نو سنت هم او فرض ګرځي اکه ګړدی نو جامه کله ګړ مرګي په سفر کې او دې پاتې شول رچرا پاتې دل باغ دی موای اقامت دی موکي او سنت دی موکي او فرض دی په جوابو کې نو د ساری دا وقته دیر کې بچی دی زکه او فرمایل چې څوک د سبا او د مازيګر په مصه پابندي کوي هرګز بده اور ثوردن نه شي زکه د سبا وخت کې خوب ده او خوب ډېر خوبښه وي ده وګوره دا خوب زور کوي خو چې څوک مسنون اذکار وایي او اوذو دکیدو په وحید الله نپښه هی نیت تهجد او شوالو کې مل را پاسه نو آغاز اذکار کوي ا کتاب کې مونږ لیکلي دوی دکیدو شاعکار دي تاسو هغه اذکار وایي چې تاسو موږ لا پاسه کنا او بیا زه له ګالی را کوي چې اذکار زکه د کو بس نه ساری را پاه ته څو هه کده دې نه اذکار نه کوي چې تهجد را پاه ته د بیا خو دا ټول نقصان دې مسنون اذکارو کا تھا با الله رب الکثر قسای هکه کله راپان سجده د حدیث پاک کراوی او شریخه کل ایراده کړي چې تهجد وقوف خود پاته شو الله بده تهجد ثواب ومل نامه کیولی کی ارا خو به طرف رسو آرام مکو نامه کی ورته عمل وکړ او قزا ير اگر د تهجدو قزا شتا لکهته سپیه ذرا کا تکه سلور کې اتکه او دی دو نمخ کے کرزو. یو ورځو په تاسو شي د جرا فاصله دې د وسلوان نمک اگر قزارو ګرځو یو هوږر ته دې نفس نه وې چې ګوره کې سوستي کې دا خار بکه یو کار دې پزیمشي اسره خام بخاکې ای لکه تا لوالیسې وی جرازمہ کا بګوډه اوس دا ستا په سر اګه صاحبای اوپنره دې بیا موارد نقصان موشي یو شی چې پزې مشو غي لسړې بیا وګور کای کڼور کای چې تا وې تفصیل دې موې چې وګور ته خوې چې خوب بو کو خدا په سري کې يکيل رساته يوشې دې پزې مشو نابکه صبح تهجدو ته یو قاضيل قضا به راګرځه يا وای لاس لګوچت کټه راو دې کټک کوټکې دې کې چللې لاس خو پورته قوارہ شي پراپا سمبا وک پاتې شول څه وک هدي خزا هکو هدي په وګورې زمیدار وې دې درس یما په سر کارو نه دې دې په ټو کې تړې دي نمبر دي هه دوو نمبر دې دې استړې ني څنګه ته ته څه وکې هو بزره دې لاسی کولوګه لاسی کولوګه څنګه ته دا دغه څنګه دته احتیاط وي دا سناسته جهزه د جومی پرز بهني از چې تاسو مونږه کوو بیا بیاوا د جومی پرز د سناسته نه زمونږه غبر الله اسلام څخه کړي بده کړي د دا وخت د شغل د دیضوارو اوقاتو کې ملائک حاضرې دي د دیضوارو اوقاتو کې هیڅ ملائک حاضرې کیدل نه دا اورېدای کیږي چاكي تبا لخوالا شاہ لگا را گئی با لخوالا شاہ لگا را گئی دی دوار و اوقاتو کسی ملائک حاضری کی پا دوار و اوقاتو کی علماء اکرام لکدیدی شے ملائک حاضری کی ملائک طلیل او ملائکۃ النہار او داغه تفسیر روسو ذکر کو ور مازیګر مصیټه کې کنا نو سم ملائک د ساری د مزنه ممصرا مقرر دي نمازګر ایم موجود دی او شپه وکم ملائک پر غیب راشه د دروازو ملائک ته پم جو کدي بیا دې سبب نو دشتکه کوم ملائک ته راکړې د تلوب اراده کی وی او د ورځې غرور سی او باسه له ما یو جی په خبره کړو دا رب به قرباني د وګورا چې کړه ته کې پخپل لذات او خواهشاتو کې دغه وخت دواړه ملائک نه جمع کړي چې دې ته لړړای بocre اوس کې او ناشته به کې دواړه ملائک درته جمع کړي رب صبر احتساب دې عبادت په وخت کې درته ملائک سره دانتی تو دکان لدی اللہ سبجی چول دکانونا پولاو جیو دشبیت رضی ملائک در لرالی اتی دکانو لی دی نا اللہ ور تخیجی پہ عبادتی ہو گو رئی جکہ دی انسانان الله پیدا قول نو ملائکو یتجعلو فیها من یفسدو فیها ویسفق الدمان اللہ تاغسو پیدا که دی اس مکہ فساد بکئی انا حقیوی نبت الله اللہ ور تخیجو دوار دلیګوا شي د مازیګر او د سبابو مسکل سمرلوی ساله اګدا ته په ګور په ټیکی کې دې دواره په لایک درزراشل دل او د شپې اقموی جسم مستریو نوګې ګوٹ کولو چرادوګې ګوٹ کولو هاوې اګدا زی ویلې چې بای مګ لاړو دکان کې وې ژراټلو دکان کې नाश نا ملایکو الله چې مو لاړو مازیګر چې لاړو نوې مو مسکوله ساری چرټلو مسکولو نو دعا لا تولید ملائکه فی غواکی بذری دو منزونو دیر لوی اجر دے زکه خاص ذکر کله اواز علماء لیکي وی په جنتیانو کې د ټول نو لوی عزتمن وسوکی چه غیبه د سار او د ماجیګر په مقدار د الله دیدار کې لازم ګوستا سنت سن کې ترونه بهتر جنتیان وسوکی جنت کې بشپی او رزی مشتا ان پکې خوبشتانه پکې شپره دي د جنت موسم بداسي لکه موسم بهار کې د سبا دا ابو ذوشي النور لاندې راحت له چې مرا خپل فضا جنت ټول موسم پکې نورستا لا يرون فيها شمس و لا زمهريره فجنت کې نګربشتا او پکې سارشتار अश्वم پکې نشتا هو هو پکې غا پکې ګيما اغبو یو برګره ورډر خوبې کول نو ما یو جنت کې خوب نشم ناګریم له پریشان شه بوله خوب اوسره لکه یا خپه یا پریشان یا سړی وي قسم دې جنت کې یا حقکان سیات چرواړي هروایا څخه راغلی او یو جنتی بلي وی بي بشرادا شي تکياب کو بالغ دې جنت والی او یا خال بسیر شي خو دې وا اڑه بد جنت کې ده شي خوشالۍ ته الله داغه دې دا کې مګو تاسو دې څه مخ یاله او یا کال به پيو وال حقلي حري سره تا کیا وایي ا دمره خوشاله وي چاړه په بدل لګي زکه د خوشاله ډیر وخت مختصر وي ا د غمو د مصیبت یوش په سبا کې کیدا وایي سردیشي ور لوراش یو هو ربنا ادا شپا د احترام بد جنتی په ملا باندې لاس کې دي دی. وې دې داغی غبادن کی بطول زال لکه دا آئینه پشانو گوری ته تو غبی غمتا کیا دیوانه ستانور احلم ستا پا انتظار ده دو بہترین جنت والا بسو کی چه دو رزه او دو مازیگر په اعتبار بس ساری بم دا اللہ دیدار کئی مازیگر بم کوي نو زکا دا دوارا منزون سجد دا اللہ دا دیدار سبب بم ده پا دی دو منزونو بس ملاوی کی آبائی کم کم منځونو لري بچي ها له ها شما سره مازيګر مزياده پکه مونځونو بعد دیدار ملای او اسانه خبر ورويو و وي ورو ديك سړی چاله ور کړیو و وېدن ور هتو پورې ويو چا سره خبرې د خو اسانه ځکه بودې په لګورا ساری مشکو اماځیګر کې کرکټ او پندوس نه کو چې نیک خلک هم پکې پندوس کوي وساته ما خبره پدې دو اوقاتو سه ملاوي دي دیدار د الله ملاوي دي دې دوه خارې دیو اماځیګر یا پندوس نه کو یا وای غوانو کیږي به د وکیلایم یا راجمه کا د اماځیګر مصفق لاړو نو پدې دوه منونو د الله دیدار به ملاويږي حدیث په اساس کې راغلی دا اللہ حبیف فرمائی انکم سترون ربکم کما ترون حاظا القمر لا تدوامون فی رویتی ہی زرد چتاسو بد رب دیدارو کئی سنگا دسوار لسنی سپگمئی ہوئی لکہ دینے جس سنگا گو رہے سپگمئی لی چرکٹیل مل راگل ہے ہارا پکور کی بھی دے چیار زنانے پکور کی سوپ جمعات کی سوپ پٹی کے نو نذا الله په دیدار کې بټیل او ازدهاب نه وی لگا دا سپږمای چې ګوره یې نو کومه خوای چې پتا سو غلبو نشي په دوه منځونو د سحر او د مازیګر مش په دې دوه منځونو وسمې داوي کی د الله دیدار و ملاوي کی ځکه صحابي وای ماوریدې دې رسول الله صلی الله علیه و سلم نه چې فرمایله لَی یَجَنَّارَ اَحَدٌ حَرِجَ زُورْدَن نَبَنِشی اور ت یوتن صَلَّ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ چِ مُزِیو کو مخِ دَرَا خَتُودَ النُّورِ نَصابَ مُزِیو کو اَبَ جَمَاتَ گُری اَجَی سَکَن سَیَ اَجَی دَکَو شَرَی رَو دَ زَال لَمُنُجُ نَکَی بَدَن دَ نَارِی مجھے اوکو مخ کے در آختو دن ورنہ وقبل غروبہا امخ کے در پریوتونہ یعنی در سباو دمازیگر رواہو مسلمن وانبی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہو دی حدیث نم قبولی سے جزیوہ اٹولو لے ترجمہ یادائی ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالی عنہو فرمائی و ای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی من صلیل بر د چا چ غد مو من غنو فل چ يخنی کی ادا کیږي دخل الجنه ندی بجنت د نشی دینم مراد سار او د ماجی گرم مزد ساری سردی کلهی اماجی گرم د گرمای زور ختم شوی دی چا چې دا د ورځې اخنۍ مونږ نه او کل سحر او مازګر نو دې به جنت تور دن شهور جنت دن کېدل د وکسم لري توجه وکاي یو داري چې بس اول نه وردن شهور د نفس ترغو کته نه جوړ سکهلو او یو داري وردن شهي خوخه تخپل گناهونو په مقدار دې فجهنم کې وښتر کو دلتا دخلل الجنه معنا اول ذل کی بورګل کی اور وړو پسترګو نګوري ما جنت وردن لکه د شوک اسمدي بای دو کس ما یو دا چې ټکر لري او خوړی ا د خپل ګناهونو په مقدار او اندازې دی سزا او شکهله جنت لور تر نشت دی دا چې اور د پسترکو نکته دلتا دخلل الجنه مراد دخول اولی دی دی, دی به جنت وردن نشي بعد نکید اول شر متفق علی و نبیوره ر رضی الله تعالی عنه داغهوره ر رضی الله تعالی عنه روایت ته داریم حدیث دې دې دی ترجمه تم وګو دې شئ وګور دې تم وګورې دا ټول حدیث نو دا بلادر دې محدثین او پیاو ده چې برا فرق را د چې بای او زل او و اورېدل دې خپل دین دې حفاظت د طاره الاله لالمین ورتسکړي دمرها فزي ور کړې چې د نن دور کمپیوټر او ټېک نه بساطي شو وغنه د پاتې کې زمي امام بخاري رحمۃ الله له الاستاذ تناس کو ټول طالبان او بلکل پر دې نکړ نکو تټول مېملہ مته کوږي چې لنکه یې ډېرې پریشان کو دوه یې سفنزل وس ول زرا حدیث ویل شی د ورته غوږ و دې سي د طالبانو کاپو ته کثم په یاد وی اچ کومې خطایانه تشیعای د سبور الله د خندیزه حفاظت لپاره دا صدا خلق پیدا کړي د مسند احمد په مقدمه کې لیکلي چې امام احمد رحم الله تالشلا کا حدیث یاد دا بتول په یاد او امام بخاری او یو وطن تلاړه دا دور علماء او د حافظه مالو بولا نو څوک اسانه ورته جمع کړو چې تاسو به سندونه ورته بدل را بدل کړي اذن ورته پوسو کوي دا عالمان ورته را جمع شول فن دې یو ورته امام دا حدیث او سندونه ګډ ورکل نو دګ ورته نه پېژلم دا بل وجوار النغلبی وین پیژغم نوې څوک په دې نه هو پوه شو چې دا د ټولې شعب څخه هغه چې تاسو په دې نه ویدا څنګه حالېږي چې ول څه وی دی او یې در پوه غوږ ټول خبره ختم کړي مایوت تا دا شی ویلې خبره غلط اثر کې سند داسې دی به ربو تسوي دا داسې ویلې دا وی خو خبره غلط اثر کې سند د دا حديث داسې دی له ټولو خلق د امام بخاری رحمه الله شان او پی جن دا حدیث تاسو ترجمه لغوی دا غوړل زموږ مشران وسو دا وی په خاطر اته ابو هریر رضی الله عنه فرمایي و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي یتا قوبونا نمبر پر نمبر راضی فیکم پتہ سو ملائکۃھم باللیل و ملائکۃھم بالنهار شملایک دشپی او شملایک دو رزی و یجتمعون او دا ملائک را جمع کیږي په الفجر کی و مذدصحاب او صلات العصر او په مجتمع دګر کی بلان نو بر आवाज ني بر आवाज دي بچي بي سم يعرج الذين بيوخي الله تبر اغ ملائك بات فيكم يا غيش فتر قلد بتاسكي فيسلهم ربهم نذدي ملائك ندهي رب تا پوش کوي وهو بهم او دا اللہ خپوئی گید دیخپلو بندگانو مخلوقاتو پہال وی کیفہ ترکتم عبادی تاسو خرالی بر روخہ تیزماغ بندگانو سنگ پریخل فیقولون ملائکوئی ترکناهم وهم یسلون مونگ پریخل اللہ مزکولو واتیناهم وهم یسلون امونج ورط ورغلی و نومی مشکول و متفق علیهیم چالا ترجمه دا حدیثی آده شو باید؟ باید؟ داست سوچ که وید؟ تالا سوچت نکو؟ ها، تالا وام، تالا وام تنو جواه نکنه؟ اینو گوله بودا گاید؟ حیات کن، خیال منو، اداخه خبرنا چه ملغلری سوک تقسیمه ای او تپکی و دشیمان سرواهی؟ کچادورا پیسینل تقسیمو لیشی ترمرگستا خلاسو لینشوی نو آغا غورا دی که ده پیغمبر یو خبر غورا دیتا صلواما داگی که خسوگنو دکیگو دکیگیو دکیگیو بای د ناسی آئی گو را دا اللہ و در رسول خبرو تصره بیدار بیا حدیث لگو بیا بیا تکیسی تازواؤنی دلنماد ویلو مقصر سکت ابو هریر رضی اللہ عنہ فرمائے حداد الکشال نور زیگا و درو وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمائے یتعاقبون فیکم نمبر پر نمبر رازی پتہ سکے ملائکۃ السملایک دشقیا او سملایک دورزی او دای راجمکی په مزد صباح او په مزد ما ذکر کی نو کوم ملای کوئی چشپته رکړی ایشار یو فیجی الله ته تفوس کای سرد علمنا ویسرنګمو پریخول زما بندګان نظام ملای کوئی پریموخول مونجرات لوی مشکولو حجی مونږ لاړو نو می مشکولو متفقن علیہ دا امام بخاری ما مسلم دا حدیث ذکر کړي اے دا کم ملائک دی جی او مازی گر راجی نو بازیوئی دادا احفاظت تو ان کی ملائک دی دادا اکسرو محدیسینو قول دے دیکا تاسو تا سو سردو کسم محافظین ملائک دی سو کسم دی یو دے انسان د بدن حفاظت تے یو زموږ د اعمال حفاظت کوي خ غی ملک پدی خ یو غد هموږ چې کوم نیک عمل خو وغلیکي اپدی ګسو غوانه یو ملک ناس ته زموږ ګناہوںه لکې ویدا د خې ما لا د خې طرف والا په امیر نه چې څو ګناو کې برداغست طرف والا ملک ورته وی ویدکم وی لکھ خبر وک غره ته توبه ویستا شپویږي په خبر روانه نو ورته لکھساه خبر وک الله دې موږ او تاسو د ګناهونو نه ساتي او کمزوری او خوشور نه د توبې توفیق درک سم دستي ورپسې توبه وباسه چې ویسته توبه دې لیکی لوکو ته ګناه او توبه وباسې نو وی ویلیک مو ویلیکا ځان ښاره کشته الله دې ته مخلاص چه کوئی گئی پا خبر اگا؟ گنای مو کار کبرم منی جنت جهنم منی حتوبم نو بس نو پتوبه که تاخیر نده پکار یو دا ملائک دی یو ملائک دی اغا مخی اورستو ده انفان ده فازت ده پار مکرر دی اد دوارو بارا که ده قرآن آیاتو دا ملائک آگا حفظه دی کسی نو اکثر وی دا دغلی و ما بخرته بیچ د خپل زماني د قران او سنتي اولو خادم تیر شوه او مالكي المذهب دي دی وي ازهر خبره زما پني داده جدازه حفظه او نه بغیر دي حافظ ابن حجر رحم الله اولو عالم تیر شوه د ته حافظه دنیا وي دوی د امام قرطبی دا خبره د امزګوته چې دا نقل ندي راغلي د نشه حفاظه ملائک د بندنه جدا کیږي ادم ندي راغلي چې دښته حفاظت کوونکی ملائک دا د اورځ نه غیر دي د چې دای دا بدلیږي نو څنګه ورته و کیفه ترکتم عبادی په خبره پوښوي ته پوې نشوي او دیده که علماءو لکلی چې دا ملائک چه دشکیو دا ورز رازی نو دا یو قسم زیو رازی که هر او رز جدہ جدہ رازی نو علماءو لکلی دیده که غورا ملائکتن نکرد تنکیر دے پکی دوارو دیده ملائکتن باللیل و ملائکتن بالنہار دا لفظ نو دیا فائدور کئی کدا دوي بر په اول لدی دویدا ملائک ټول جدا جدا وي او ورځ هر هغه به قرب او سوربه رحمان رب روزانه چې نو نوي نوي ملائک په گواہی کار کوي اژه روزانه ګناهونه کینو بیا سي ملائک بدلي دانه چې وي دې کې دې روزانه اگر شہباز علماء وکړي چې دلې دا بدلي کې دا دا او د ګنا ده بدلي دلې کو ګواه هر شي نو د ملائک د شپې او د ورځې راضي او د دې اجتماع د سبا او د مازیګر په مشکل و, دا مازی گر و منظور تخصیص کوی شیخ ورته چې د مازیګر مس با جماعت اکی نو د شپ غس یا کوې روان دي او د شپ غرالی او د ورې اوغا چې سباب س مې د وررضې غرالی او د شپ غ کوېاپ دواړه پهدي مکې راجله شي دواړه مې را شي او د الله غ تعریف او د بندا غ صفاات ربی کریم روان دے سے کئی ذکر کئیے اللہ تی تکوز کئی سرد دینا چی الہ العالمین عالم دے وی زمان بندگان موسنگ پریخل ایدھتا وی مونگ چی رات لو نمو پا موسکی پریخل او چی مونگ تریو می موسکو دنو ایدھا کم موسی آگئی دماځیګر مو څیو شي دی چې په دې منځ کې لاړل ځکه چې د ماځیګر مو ځوی مونږ فریح ولو موځ کولر غو ماځیګر مو ځل نه دي شوی ا دې لاړل دباث ول مولی کدی الله دې د ول ماو قبر نو نور نڑک کی وای مونږ فریح او موځ کول ويثل کدا ماځیګر مو څیو شنو دی جی خوده د ماخام په انتظار ده سوک چیزه ما خام موس په انتظار ده که پتی که ناسته که دوکان که د ده انتظار که اونکه ده سه لکه موس چه کئی اکه جماعت که ناسته یا خنورون لا نور خبره گا اسم دبا ده مشرانه ده عادت وی ده عربه که چیاغعی مازیگر مسجد تراشی نبیا ماس خوتن زی اون مغا بیا گپ شپ پا سوک لگه حل تا اجرخ حالی کی څوک به دا چې وایي مشران او غیره ما ديګر راځنه ما خوتن بزمو اي بھائی ها که سب دې راځره زکار درلډې د کوم ورز ما کو چې کله وي لیکل ډېر بشي ها چې کله وي لیکل ډېر بشي څوک زرات یا ته ګنټې کار یو دذري ګنټې پور سر د کو نو چې الله کوم رج لیکل ډېر بشي بھائی صرف ځان دې نو بازی عربو کدا سیوی جی مازیگر راشي ما سوتن زیگی دا وقت الله لور او دا دی پر وی تراغید ایمان نقصان بایی جی جمعات کے دیسا پتی که زرغن شوی نو خپکی گی ناو نتنگی گی ادوکان که زرغن شوی نو خپکی اپا جمعات کے دیسا تنگی گی ترسو جی جمعات کے ساتنگی گی نو پوش اجلی ایمان کمزوری را اکنه جمعات کلیر خوشحالی گی اپا کور او جنکه د هغه په نسبت شي نو په شهدا ایمان کامل له ددا بنائے د زماي دښمنو حاضرې کی او د الله رب العزت په دربار کې گواهکې ابا خنا ورڅ غواړي اباځ علماء ولیکلي وې دا ځواړه اوقات دومره بهتر دي وې رزق د صباح د مجنه پس تقسیمېږي ها او اعمال در رزق اخر کې پورته کیږي ها صبحمال پورته کیږي چې مازیګر موزوشي نو چې تان له کړه دکان کے پورته کوو یا او پټي کې ګوټ کولیو تیري او سرواله پاتې او وی لا ګولې نو مازیګري اعمال پورته کیږي او ساری څه ده د ساری د مزنه پس رزق تقسیميږي همو هوزا الله سانکړي ساری رزق تقسیميږي اږي کې وځي او اما چېر امام پور ته کیږي کی سوق پټی کې د سوق دکان کې د سوق پندو شروع کړو سره لو بي کوي دا دوه اوقات به تر زیق د صباح د مزن پسره دکشمې او نبی رسولي یو دعا کړې دا یو دنیا دی او دعا یو په لټول دنیا ورس پکې کا دا برابر نه دی کدي وای اللهم بارک ل امتي فی بکوره زما رب زما دی امت ته ساری وختي کارونو کې برکت واشه یو صحابي راجل هديس واره ورو د نو نه پس به قافله والولوې کار ته زاي وې دمر مال الله ډېر کو جهسان اندازه روا الله مبارک دې امت دې د برکت وال وخت دې اذاد وس وې د شباب نفس دا خوب د صحت د پاره علامه حافظ ابن قایم رحم الله یې به انتها خطر راکه تو خو یې صحت جوړو علامه ابن قیم د خپل دور یو شخص تیر شوه دیوی د سبا د موز نفس خوب سره بهتہاد صحت ته پارا خطرناک دی وی وخت کی رزق تک شیبیږي دګور په څالو دین کار جوړو کو نوډیر بابرکتہ وقت ته تاسو ګورای کو کم ځمیدار چې موجو کو کار لړړو سوچ ناراض ډېر راضی د خپل کار ختم کړي مولا سنجان سب رحمت الله علیه و فرمایل وېځه جامعه مدینه منوره کې ومقران زاليات د نور وساری په طلبه او خوب کلموي د خو با برکت وقت دی وم په قرآن یې سمو ځکه مدرسه شروع شوې چې ورغو د جرتات نه به جی دینی او دنیوی مدارس شروع کیږي دا وقت ډیر سره دا ډیر با برکته وقت دی د ساری مزنفس رزق تقسیمي دی او دمازيګر د اخير د ورزکي اعمال پورته کیږي متفقن عليه وان جندوب القصري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اي فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي من صلى صلاه الصبح اي چا چې د سبا مزو کو پجمع فهو في ذمه الله وديه دنيا وخيرت اذا الله فزماري كرادن شو تساري موجو کو د چا زماري كرادن شو ده الله و در رسول ده الله و در رسول فزماري او فامن كرادن شو فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء مطالب جون کې الله تاسو نو د خپل زمي بارکې د سشي اس لقد شاهه موارد او معتبر سړی غستی یا حکومت وقت غسته نو خلا کېریږي کدا وي تاسو موږ خپل باید کلی کټه جړګ په من کې وا ای بمانه تپوش کیا را کوي کته کته ساری پوڅو د جمورشا پلاسو کړه نو که چا قتل کو چا پریشان کو چې په مال حململو کا نود د چا په ځموا ک فنا هو من لګوه من ځمتې بشي ید کو الله چې د چاان د خپلی ځمووا مثالې ب کې پهیدې کووه راګیر کې د ب د ځموواې نه خو به کلې فریزبه تختې یا بچر قپټ شي الله ن کوم پله اللہ قرآن کی مجرمانو توایا ماشر الجن والنسی ان ان تنفزو من اقتوار السماوات والعرب فنفزو لا تنفزو نہ اللہ بسلطان وی ایر پیریانو دنسانانو ڈلو کمان چرتتی اختکول شئی پاس مانو ازمک کنو زو تختائی زیگر دپٹی او د پنای شرت زه در له معلومی نو پټشه حلاله وکم په لپټي او سوک یالا د زمي مطالبه او کی نو شر نہ ګونبد جهنم اور ث وردن کی زمایزت بندو په مزبانه با جماعت پابندی کوي خو هملا کنه ګر کزنی وخت د سيي دي بازي زمیدار وطن دې رو سمیش په پټی کې د وکسان لګیایي بانګم وایي ایا خامد کوي د جمی مستوی ځان کا صدر غړ وایي لکه د دې امت د پاره د مز زيتو لزمه کرا د مز زيت سره اواشي وایي چې 17 کې واځي د بانګ وایي نبی رسول الله یو ځل جهاد سره واده ردا الله حبيب وایي صبر کولو کې د کلی نه بده بانګ आवाज ووري دیشو عمل به نه کولا ځکه دا اذان د شاعر الاسلام نه دا دی کلی دا د لیکلي د مسلمانانو نه ښه دا روانږي ووري د جیوته تل وښونکی ګډه سره ولې چې د موز واښو باندې ووي ابو سعید خدری رضی الله عنه تب نبی رسول الله ویل یوه ته د ګډو سره شوق ساتي او چې په ګډو سحرا کې روبان وایا وګورې زمیدار پټی کې څه کولې بل مرضی زمي راشه ته د جمی د موز پابندي د یم د مسکرای پاباندی کوي ام مز دکای کلا نا کله کلو عالمانو سره درسو کې کی کې نه د ام مز او رواي چې د ام مز او رتا د عالمو زمواري نه چې توله مز اوري هغه درس کې ني چې مز د ځکو نو بیا د یو یو ټکی ترجمه ځکه ځکه د ام مز د الله سره خبري دي سړي دا د الله سره خبري دي د دې ټکي ټکي ترجمه څه وکړه اذموس مسائل ز د خل پمغوتو فرض چې د موږ کوم ټول سره د دې دا فرایز واجبات سننن د خل عالمان او صاحبانو زده کوي د دنیا کار د پار هوګرم غوتو سره مند ثرډه وو داسې د دین د کار د پار وسشه راه متوږي شي وګوره دا یو شیر راغله د معاشره کې زمونږ د پښتونو دینیز دین از دین چھلو در اکلو پوریو مسیبت جوڑ رے یو دا خلق ستی دا جنگ دا پارساتی دی اور کم از کم سوچو کئی تو لزمون رونہ جائی گی عدب احترام سروائی گرد سوکای دا پارسپے جائیز دی سوکا بگڑو گیزو دا پارسپے ساتی دام جائیز دی ومسالگ وردارا ویکم سپے چی ساتر جائیز دی او تیساتيون در رحمت ملائک بقور تا ناسي څه کوی په خبره ده رحمت یعنی جایز ده ساتم جو شو کوي غو در رحمت ملائک بقور کې پسترګو نو کو ریه دلیل د الله حبیب ته جبرئیل السلام ویلو صحیحه نو حدیث ته ویژه ملاقات تر ازم ده الله حبیب په انتظار او جبرئیل السلام را نه و ده الله حبیب پریشان او جما سره خویکل وعده کړي پورا کړی سب د جبريل عليه السلام ویلی چې زر اعظم او رادر د الله حبيب پریشانو نو چې ویته دل الله د حبيب د پټ د لاندي او کټره حسن او حسین ماشومانو کله ماشومان په شوغان د کټري کور تر اعظم نکړي نا غزه چڑخاو کوبي واچو دي د جيب عليه السلام را الله حبيب ورته ایګور تا ور د کډيو اورته قران ما وعده کړو و موږ هغه څور ته دغه چیرې سپې ایمان فراوې دا سپې پیغمبر ساتل نه ته خبر نه ما ژوند یو کټره را دن نه او دا د وجنا جبريل علیہ السلام د سوکای د ګډو بيزو باغ پټلې سوک سپې ساتي شریعت کې جایز ده وګوره رحمت ملائک په پسور کو نه وره هغه وګوره ځین دې وخ الله ناراض شي د الله ناراضګي دې دخې دې عذاب یوازی زلزلده نا انا کانی وری دلی سپیس آره ما خاملان بای ادو ابو پزیوال پای او گوڑی ورکای قصب ده کده پای پلار لوا و مور لده ورکل کنه کم زیل وزی کده گوڑی او پای دی پا پلار مور و پوڑن اگر چا تا بودا پلار کده روزانا لام بولو گنه افسکی دی اوزن لام بوله حلا گیره دی ولا گوڑوله سر دی ولا گو موندیو حدیث شنو رما دې مرګ ورو ته وي د یوحانو فزې کوم وسونه ساتل له ثواب به مونږ کېږي ها خان مو ساتل زکدا عالی د جهاد ته الله حبیب فرمایي چا چې حس ساتلو په نیت چې ضرورت راغی کافیر سره به په دې جنگ کې بد دوب وکول د و اړه غلو خاصره به په تل دې زیات کې کویکداس پرانسته جو منډې وواله د قدمونو د لاړې جسور از مکرالا دابې په نیو کوکراږي او زغې دې او ساتو نو غوي خوي وي د پاره کیوي د پاره ساتي خارا له د جل سوره په ادمې زته یو هغه زموږ نیم طالبان نور راغلي دا کم شي ماسپخین سکول والے زین ما کاريام نه تکو شوکو په دې غوانو جنسر په دې په نو زموږ یو کلاس کې نیم نو کسان نوبل کې نوبچیم هم د ښارويست د قانون په جلسو څه کوي اته زر ماشاالله ته پوڅو غوي د ایله په میاش کې سور غړی ورکای د جلشي هویلہ ا سور ور ته ور پای ورکای نو کدا موږ مور خپل لرله پای ورکولې ا بدا الله بندګار او د دین کار دا شی او کار کوي چې الله رب العزت بشکي الٰه العالمین فاغبان ذم عزت مندور راځي کی توجوه خپل بشولم توجو, توجو مبدلوي بلدا چې زوی نو تبسای په ساده قانون جنسی له سلاړې څخه غشپو اذن وا په ګډنګ دوږه وکړه غویا تر روختو هلته ډګ ګډنګ کې تا پکې سا وو تا او بای نو هاشار دې ځان تاسو دی وجه نه خپل بشيب د دې ګړو ورو نه وساتې سبق باره کې تاسو کوئ اگر زم غرو سمکه ځان ناسي ګزمو پاسوم نو تازوبښولو مونږ وی چې لکه پلاړ موراو لې مونږ مقصد داو چې تاسو لپټولېږي جنن د غانو جلساو زما د بچي او پتازو د ښکولي کې خبرو شي نو راځه او که مدرسې له خبرو شو زه که همو ذلیل رسوا شو چې دین ته په ذلیل نظر باندې ګورو مونږ د دنیا کار ته د عزت په نظر ګورو او د دین کار ته څه د دل کار ته دمو د مليانو او پښتنو د ډوړو مليانو ته مخانيشتا کشته چې څخه سو کوی چې موږ لال ورګونو دا شرم وېدې بږي دغه زو دې تاسو کوم دې له وله سره ورکو هغه سو کوله دریزه راکې تی ایمان سره وای سبب سر الله زملاويږي د دا بالبجدار په دوه دریزو روکار کیږي د پښتنو په ملک کې د امام سره رشتہ د یماو تنحالشتا د ما چې کمړې دې نن نشل کال مخ کې چې عمر چې سبد ده حالو وابه د امام حالو اوس په لا د سرو سینو زرو سره لوبي کوي امام ته څنور کوي دا د دین جړې لړول دي یو امام ته له 24 گنتی ناشته شته بچوې دکان کې ناشته بچی دي حفظ وکه هڅه د دکان کې ناشته ادمان ماشومان او زنانو مدرسې ده لور د عالم شو او ستا یو پیسه نه په مدرسې ایشبان للی سبا و الله رب العزت الذی جواب ورکوي دا دین یوازې مولا ده ک شریک د تاسو لواق ک یوازې خو بسنه لا سوچت کوي بس بیغه بشوایي اکه نه دا ټول کلیمې والوي نو ار سړې به د مسجد د مدرسې او داره خبری څه کوي دا زمایشت مند یو شریک دین ده ټول و موږ تاسو دې تسکیږي فکر من کی ګبا کله نا کله د خل بچو تپوس پوس کوي کله پس خبر وشو چې سابه چې خو نه راغله نو تراشه د خل بچی تپوس پوس وکړه ا کته تاغه شان پریغه کېده چې د بهافیش طالب سملا او نشه ا یوړي بچی موږ سره علی مان شوو کوه په کنځلې پولی نو ما ولې په دلغه بټکه ثواب نه بي جايږي ځکه هغه کنځلې پوري کار را نه دکان کایه نه دا کینه نه کای لکه خپه خپاو بازی پلار د بچو په علم خ خفای دل به سو تا جوړه پسا ری تاسو لوا ها د ذی اسبرا حنیشه زه کلهغه د بچی په علم سره ناراضه دي پریشان دي او بس هغه تراغه علم لا ندخلو بچو به واره کی زما عزت مند شکرمن شي د دین واره کی فکرمن شي د خپل مجبار کی فکرمن شي او د خپل مدارس باندې زما عزت مندو پېشه لگوي ګور دي د تاسو بچی راجي پدې مداره شوګي مدرسین دي دا یې کومه هم شت تلخاني خو بیا هم څه وی کړه په بازي دې ونه کې نه کان خلقیا وي دا مدرسې له ما حاله ورکو خو څون شړې دا نه کې بل نه چاې وي کې په خبره باندې اگر پکې ور په سپرکو نو مړای نه ویني ها تدې موږ لراغه تاوی دې د پسي بن کا ځان کې کړه وس ګور دا موجوده حکومت چې زور دی نو نورم ډېر احسانات کيوی احسان اندازو چې د جمعه سونو بیل پینځو ګلو او چک چې کوم مسجد والے بس نور درې روپې لري باغ او پینځن لښ پاړه شل زړه راضي د جمی پرد تاسو چې ساه چوي دادي بیلو کراري زمرا خوچوي کنه دا خوستا یو حق دی ګورا منډه ثړلې وهای ا داغه پيښه وستا سو پکاريږي زموي زتون په ديل کې پکار راش واځيول کې هنيک ان خلق وي يو يو سړي بل په سر کړې بلداسي کوي دا غير چا په روانه د گاوندیا نه شي بشره نمونه شه زوانان نه شي ورته اوسره د مدرسې نه ډېر اوسه موږ له نوره زري اودو சபار مازګر زمزمو ور دلا غرضه وکړ مونه مسجد اور چا دروازه و ټکوډا اما تعلق لیدو کور ولرل کا هغه یو څلور پینځه ځوانانو په بټای دکیدو لغفل مجھے نو کړو ته بیا ما ولي خفقېګه یم خو مصاری ور ځکه بند کړی شاید دمر گاوند یو مسلزه ساری لږه پر اسنره چا په را گاوند تاسو په سپینو ګیرو په کورونو کې پینځه پینځه شپږ پټکستان دې جمی مجلله راځي سبب د علماء غره گواہی تموږ نه پرځه قیامت ته پوسوکو نمو مو لوای دې غوا ما ته جمعات کړې دې دې کنه د رغبو لوای چار وخت نهس قسم د ارشوب غواکېږي نو دې کې مو غوې چاله مو هده ساری مشکل نه دې دې له ګورته الله بندګا رو مجل رازې جمع رازې شباب بشر څاړخ لگا وای دنیا له پرځه ګور ساری شوق کې خور لذی زکه نې دې ا دوا کا دمه په خور ازوخ ثوابین اسوګ د سبزی د فارتی ټولېري ته، اده جمی د فاردل تندره، د ژوند مطلب لري شه، کمس کم, کم د الګار او ته پروم رحم جمله حیثیت ور کوي، او کنه مجلته د ټې پر او لوګ الګانو او د سبزی رالو مرتبه نه نو دغه حزله تور شوي بي دغه زلزلی بي دغه مصيبتون بي دغه پریشاني بي چې د اعمال او سزا به موږ او تاسو ته تا ميداویږي، ادهونه غریب خو ګور نور نشته وکار زاده پتا سو گور دا مرگلی دا مانه گشتن کئی تبلیغ والا مرگلی دا ما سوتن منگ سر رازی تاسو په پسی سو پیره دره لن ما سوتن منگ دا دی خپل و نیزدی عوام دا پار درس رو کرده ای که مقصد داو چیده ای ٹکی ٹکی قرآن زده کی ای که گورا موز منگ ختم کن دا ترجمه ختم شوا جنازه ختم شوا دا جنازه ترجمه ختم شوا ای دو آگانی یاده ای نواده که وئی که اندامو میرا دنجا تبلیغوالوئی دی, دی پلو گورا وئی دنی کئی په ارازیم ستی دی مثلا دا شریعت دا سیده جی پی نی کی ارازم اشتا کنا ارازائی پا کبنه پر ارازائی گورا جاملہ ماسو تن نازائی یو گینٹا نیم گینٹا ٹیم ورکا خپل مصصبق گورا پا خپل منس کی منگاو رو داغی فرجو ماہ جنازہ ٹکے ٹکے دینبز شي. دا چې تاسو د ملوړو ژوند مل معنی یی نو دا الله بندګانو یو وخت خپل عالمانو سره کې نه چې خپل عالمانو د دین زکای او دا خبره د دین چې بار بار کوي نو سره تازگی دا ولماول کړی وي چې 24 غنټې کې یو مسلمان تا دا سه ما هو لده چې په کې د قبر خیرته دا الله د رسول خبره نو دا سره به یوی رځ نه بل رځ بګډا وي یا اسې د رنده جوور شي د خلکو معلوونه به کم زکي بیابد تااسې د رنده جوور شي چې د خلکو د ویلو سره بهلوغ کوي بیا به د خلکو هیا ورته زما زتمنو هیا نخارکه د داوي چې نه الله او رسوله او خبره او جننتته او د زخهو جههن نه اوته پوشتستا نودي خبرو سړی د و کمان چازم کوونی وه. نو سبب زده دې جواب ورکوم د الله نن کما چې د حیا سره لو بيو کې اگر کا غریب دې مسافر دې سبا ته پوسې او زېشت نن کما ځو کسانو جنگول نو سبا د پختنی او زېشت انسان انسان جوړيږي د نبی کریم عليه الصلاۃ والسلام په تعلیمات باندې ندیم مجالس ترازی خپل عالمانو سره زما عزت مندونکو یې خپل بچیم پابندۍ سره را لېګي حکمش کم از سم ور پسي تاسو کوي ادي ا بسياتونا چې پاغه مو په سیم لګي وخت مو لګي اسباء خيرت کې په پکړوي نو د دا داسي ځل زما عزت مندونکو ځان وساتئ الله زموند ته لو خاتمه په ایمان کې یا الله زموند ته لو خاتمه په ایمان کې الله مونږه زمونږ دی تا او ټول غایبين و حاضرين مسلمانانو ته فزړه کې د خبرو د خیرت او د خپل فکر واچې الله با جماعت مو پابندي توفيق مل تراکه الله مونږ د نفس او د شيطان د فحشات او نو ساتي مونږ ټول له با جماعت د جمی سره د مشکوله توفيق راکې ادخلوا له لماو سره د ناس ته اد قرآن او سنت د زده کولو توفيق راکې إلهل <سؤال> علامین ممتاز زمو والدې نو تا زمو اصول و فروو مشایخ تا او حاضرین او غایبین امروز ژوندو تا واړه او دې دناغه نه معاف کړه رب کریم زمو د ټول دینی دونیوی حاجتونه تر سره کړه الله زمو د ټول دینی دونیوی پریشانای ختم کړه إلهل علامین سمره بیماران د کورونو کې هسپتالونو کې الله سو ارت شفای کامله عاجل ور دچا دښمنه یی طرف غنئ یی الله په محبت او دوشتۍ بدلی کې درس کې حلال دروازې ټول متکلوا کې دچا ولز نشته الله نیکمل صالح اولاد ور کې او دچا ولادوی الله دوالده نو دشرغ او احواله جوړ کې الله اعظم د گناهونو او د بد اعمالو د باران بندې رب کریم ته مشد بنديګانو سره درحمه او د کرم معاملې عدب بندگانو د اعمالو او عمل له دې نه کې مونږ کمزوري یو الله زمو جوړي د خیر نه خالدا ظاهره او باطن مدعبو نډک دې خداد و وسیع او د لوی رحمت او مهت ساتو الله په قدر ضرورت باران کوم غرو وره الله مونږ د برا عذابونو نه ساتي او د لام دي عذابونو نه موساته الله زموږ د عمل کو نور اسلامی ملکونه چې مختلف او پریشانو په مخکړي الله دا ټولې پریشانۍ خط کړي الله دې ملکي او ټول اسلامي مملکنو کے خوشحالی راوړي نیکان حيادار دیندارا سمجدار او دل خوګیدونکو او پمل ک او رعیت خوګیدونکو خلک الله زمونږه مشران ک یا رب کریمه زمونږ د ټول واړه او ګناہوںه معاف کړه کوم بيماران د دعا کے درخواست کړه الله غټول او شفاې کامله عاجل ور نصیب کړي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عزاب الله